Ossalat u këjrën minën nërën Ossalat u këjrën minën nërën Si do të jetë dhe si do të vejhalë i kafshë vë ditë në gjukimërë Ega ja, meri Zotit sa ose në të regon se ditë në gjukimit Do të rinjallët gjdoj gjërë me shpirt Edhe kafshët do të rinjallën Do të daljëm për para Zotit Dhe gjyji Filon me kafshët Parë se me fillu njerëzit Bërët ndërmjëtësimi Që do të bega meri sasem që ose Zotë filo gjyjin Ndërmjëtësimi Shefaate i mad Dhe parë se me fillu gjyji me njerëzit dhe me gjindët Filon gjyji me kafshët Gjdo të thot gjyji kjo me brir ka vrar shytën hakmerret shyta ndaj asaj me brir kjo ka kafshuar kët hakmerret kënda kësaj dhe njerëzit shohin pa çfarë do po bën zoti në këtë rast çfarë do bën po bon? ju jep një mësim njerëzve dhe po ju thotë nëse me kafshët drejtësia po shkon në vend ju zini mend dhe në momentin që mbarojnë kafshet me njëra tjetërën, vjen urdhin nga Zotit Gjellë Gjellalu dhe jo thotë këthehun i në dhejë. Dhe, dhe këthehen gjitha kafshet në dhejë. Në basë kësaj, fjodhon gjyëgjit me njerëzit. Në këtë moment, do të dëshiron të qafiri, jo besimtari të ishte derë, do të dëshiron të qen, të ishte qenë, ta një qenë është bobosë, me triko qeni, me gjegovendë, Ha? Hotel për qend Qe s'ka pashaport e tjere tjere Kështë që s'paj përmenim qenin Se qeni është bër Qeni është bër Bob është bër bob Kështë që dë dëshërën dhe njëjot ishte der Pra qafiri Dë dëshërën dhe aty të qafirit kështë të qen Mej mang Dë dëshërën dhe aty të qafirit kështë qenë, të qen Qatë të mund Los, pat Ek shtu me rat Masë të marun gjyëgji dhe kafshët të thehen dhe, thotë Zotë Gjëllë Gjëllalu në Kur'an, në ajetit në fundit të surës e nëbë. Si është ajetit? Vaj e kullu lë kjafiru, ja lejtë një këntu të raba. E qafiri do të thotë, jo besimtari, do të thotë, o, oh, Zotim, si kur tisha dhe unë dhe, Dhej me kuptimin si kur ti isha dherë, matë, qenë, ujkë, dhejlë për... Të të gjëllonë, qdo gjëtë isha vetëm mos të filloj dhe gjyxjë. Në paska, gjyxjë është gjyxjë, të të filloj gjyxjë.